ויישם דוד בארם דרמשק, וייארם לדוד עבדים נושאי מנחה, ויושע אדוני לדוד בכל אשר הלך. וייקח דוד את שלטי הזהב אשר היו על עבדי הדדעזר, ויביאם ירושלים. ומתפחת ומכון ערי הדדעזר לקח דוד נחושת רבה מאוד.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 וצדוק בן אחיטוב, ואבימלך בן אביתר כהנים, ושפשה סופר, ובניהו בן יהוידע, על הכרתי והפלתי, ובני דוד הראשונים ליד המלך.